13. Тепер у натовпі її зраджував хіба той легкий шарм рукокрилих, сколочене волосся, гарпунні постріли очей, відстовбурчені вуха і закушуючи губу зуби. Ця худенька істота просвічувала, мов крильця кажена проти сонця, а рухалася швидко-швидко, мов каженячий пульс. Вона стала незрозумілим чимось, схожим на півпрозорий корінець іскор, безгучним салютом завбільшки з дитячий силует, істотою, про котру кажуть тощо.